Jabur 104 dari ayat 1 sampai 35 Pujilah Tuhan, wahai jiwaku, ya Allah Tuhanku, engkau maha besar, engkau penuh kehormatan dan keagungan, engkau menyaluti dirimu dengan cahaya seperti pakaian, engkau merentangkan angkasa seperti tirai, dia mengasaskan lantai ruang-ruang atasnya di perairan, dia menjadikan awan, pedatinya dia berjalan atas sayap angin. Dia menjadikan para malaikatnya sebagai roh, para hambanya nyala api. Engkau yang meletakkan asas bumi supaya tidak berganjak selama-lamanya. Engkau meliputinya dengan lautan dalam seperti dengan pakaian, perairan itu berdiri di atas gunung. Apabila kau murkai, ia lari mendengar suara gurumu, ia segera pergi. Perairan itu telah naik ke atas pergunungan, ia turun ke pelembahan, ke tempat yang kau asaskan baginya. Engkau telah menentukan sempadan yang tidak boleh dilaluinya, supaya ia tidak kembali meliputi bumi. Dia membawa matahari ke pelembahan yang mengalir di antara bukit-bukau. Mata air memberikan minuman kepada setiap binatang di padang. Keldai-keldai liar menghilangkan dahaganya. Di sisinya burung-burung angkasa membuat sarang dan menyanyi di cabang-cabang pokok. Dia mengairi bukit bekau dari ruang-ruang atasnya. Bumi berpuas dengan buah hasil kerjanya. Dia membuat rumput tumbuh untuk lembu ternakam. Dan pelbagai tanaman bagi kegunaan manusia untuk membolehkannya menghasilkan makanan dari bumi, air anggur yang menyukakan hati manusia, minyak untuk menyerikan mukanya dan roti yang meneguhkan hati manusia. Pokok-pokok Tuhan segar dan subur, pohon-pohon sedar di Lebanon yang ditanamnya. Di situ burung-burung membuat sarangnya. Burung bangau tinggal di Pokoro. Bukit-bukit tinggi untuk kambing liar. Curuman-curuman tempat landak bernaung. Dia menentukan bulan untuk menandakan musim. Matahari tahu bila waktu untuknya terbenam. Engkau mencipta kegelapan. Maka menjadi malam. Masa untuk binatang-binatang hutan merayau. Singa-singa muda mengaum mencari mangsa. Dan memohon Makanya daripada Allah, apabila matahari terbit, mereka berhimpun lalu berbaring di gua mereka. Manusia keluar ke tempat kerjanya dan memerah tenaga hingga lewat petang. Ya Tuhan, sungguh beraneka hasil kerjamu. Dengan bijaksana Engkau telah mencipta segala-galanya bumi penuh dengan milikmu. Laut yang besar dan luas yang tidak terkira banyak. Isi di dalamnya Makhluk hidup yang kecil dan besar Di situ kapal-kapal Berlayar dan Lewatan yang telah kau jadikan Untuk bermain di sana Semuanya menantikanmu Bahawa engkau akan memberi mereka Makanan pada waktu yang Ditentukan Apa yang kau berikan mereka kumpulkan Engkau membuka Genggaman tanganmu penuh dengan Segala yang baik Engkau menyembunyikan wajahmu mereka menanggung kesusahan. Engkau mengambil nafas mereka lalu mereka mati dan kembali menjadi debu. Engkau menghantar ramuh lalu mereka dicipta dan engkau membaharui muka bumi. Semoga kemuliaan Tuhan kekal selama-lamanya. Semoga Tuhan bergembira dengan hasil kerjanya. Dia memandang bumi lalu bumi gemetar. Dia menyentuh bukit. Lalu bukit berasap Aku akan menyanyi untuk Tuhan sepanjang hayatku Aku akan menyanyikan pujian untuk Allah Tuhanku selagi aku hidup Semoga rununganku baik di sisinya Aku akan bersukacita cita kerana Tuhan Semoga orang berdosa dihapuskan dari bumi Dan orang zalim tiada lagi Puji Tuhan wahai jiwaku Pujilah Tuhan